Трите свята В онова време, когато в ранните утренни часове на молитвения връх учителя даваше притчите, някой от тях по-късно излязоха под наслов Светът на великите души. Стана дума как да ги разбираме. Учителя даде следните пояснения. Тези изречения са от Божествения свят и за това са вечни. Важни са, понеже се отнасят едновременно и за трите свята. Верни са и в трите свята, в физическия, духовния и божествения. Нека вземем за пример изречението. Не се ми в река без глава. В физическия свят река без глава означава порой, който носи мътна вода. В духовния свят означава идея, която не е в хармония с божествените закони. А в божествения свят означава идея, която няма божествена основа. Не иде от Бога. Друг пример. Не давай маслото си, когато те чукат. За физическия свят това изречение означава противоречията и страданията, които срещаме при постигането на нашата цел. Да не бъдат причина да изгубим нашия стремеж и надежда. В духовния свят означава страданията, които срещаме в живота, да не станат причина да изгубим своя мир, своята радост и добро разположение. Това е маслото. При такива условия слабият губи маслото си, а силният не. За Божественият свят означава В Божественият свят маслото е любовта. Ако при страданията и противоречията в живота ти изневериш на любовта, това показва, че ти си дал маслото си. Ако устоиш в любовта си, ти си запазил маслото си, а то е необходимо за твоето развитие. Препоръчвам ви следния метод за работа с тези изречения. Всеки ден се избирайте по едно изречение, и размишлявайте върху него във връзка с трите свята. При това размишление ще ви дойдат много нови идеи. Записвайте ги. Този опит правете всеки ден. Ще почувствате обнова и просветление.